Istoria prea Arghir Argir și a nepotului său Anadam, de Anton Pan.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 ...și se bucura de tovărășia singurului său moștenitor, nepotul pe care-l crescuse de mic, Anadam. Bună dimineața, unchiule! Bună dimineața, Anadam! Cum te a pă somnul? Ca de moșneac, poate. De vreme ca bruma și ușor ca pasărea speriată de vânător. Adică toți nu-și atât de vreme. Spre orașul de scaun, că-i terg mare!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 de om asemenea n are milă deloc. <laughs> închile, știi bine că învățăturile tale mi-au luminat mintea și mi-au umplut inima mai mult decât lecțiile dascărilor la care m-ai dat. Ei da, acum am crescut. Chiar tu spuneai că ți-aș putea ține cu cinste locul ca sfetic al țării. Așa că nu te mai obosi să-mi repet sfaturi pe care le știu de atâta vreme. Bine, poate, bine. Du-te cu sănătate și vezi păzește-te de tâlhari. Mă duc închile.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 dacă iese din gură cuvântul, se duce ca vântul, și nu-l poți ajunge nici cu armă sarul, nici cu ogarul. Spune bunul meu sfetnic, pentru ce mi-te înfățișat atât de ceremonios?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 da, damen. da, da, vei. Da, prințesă! De când nu l-ai mai văzut pe unchiul tău? Ah, moșneagă. De când mi-am luat drăgătoria, în primire. Ce, să -l văd, abia așteptam să scap din bârlogul acela de piatră. De piatră, de piatră. Dar înăuntru lui, bătrânul Arghir și-a strâns toate averile câștigate de-a lungul din E fi. foarte bine că-ți la loc sigur. Într-o zi, toată agonisia la unchiul lui va fi a mea. Aha. Doar sunt singur său nepot. Nu degeaba am înghițit tu atâția în poveștile lui. Da, va fi a ta. Dar când? A. Bătrânul nu mai poate trăi încă mulți ani de cinainte.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 Așa. Arghire, în clipa în care vei vedea scrisoarea aceasta, să te scol și cât mai îngrabă să strângi toate oastea ta și împreună să vii la mine.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 să se strângă aici și apoi pornim spre cetate.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 sunt fericit că te văd sănătos. Casa mea și oștenii mei îți trimit urări de bine și viață lungă. Mai și îndrăznesc să-ți de mine, bătrân hain, Tu, care ai fost cel mai credincios dintre aspericii mei și ai avut mai mari cinse decât toți, acum vei cu asta asupra mea ca să mă pierzi și să-mi iei tronul? Ar, ar, Archiere, ar, de ce nu-ți scos nicio vorbă? Apără-te!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 Acasă, pe pământurile tale Ai vinovați de moarte întemnițați? Da hare, care au sângerat pe lor. Atunci voi cere Craiului să te pierde la casa ta Acolo vom căuta un osândit la moarte care are înfățișarea ta Și capul său îl voi arăta Craiului Înțelegi? Eu nu pot să te ucid, bătrâne arghir Simt că ți să face o mare nedreptate Nu, nu pot și, într-adevăr, așa a făcut comandantul lâncierilor. Iar pe arghir, răscunse în mare taină numai cu știrea unei slujnice, într-o groapă, sub odăile casei sale. Și nu mult după aceasta, Anadam veni să puiă rânduială în averile rămase de la unchiul său.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 Căci tigva nu merge de multe ori la apă, Ori se rup și se sfarmă, Ori se lovește de ceva și crapă. A adus-o a și pe prințesa aceea Și-a dăruit-o cu toate pietrele matale prețioase. Șarpe se fi avut drept nepot Și nu mă mușca atât de tare. În acest timp, în puternica împărăție vecina lui Farun, se punea la cale o veche răfuială. <grijai> Neinsprăvitul de Sinagrim, Grim și a scurtat de cape cel mai bun spetnic al său. Și doar era capul cel mai mintos din toată țara lui. De atâtea ori înțelepciunea lui Arghir ne-a stat în față, ce ne-a încurcat socotelele Da Acum nimic nu ne mai împiedică să punem cu totul stăpânire pe țara lor Da, da. <laughs> Dar știi Noi nu tăbărâm dintr-o dată cu sabia asupra dușmanelor mm. Nu Și <laughs> <laughs> numai în urma unii neînțelegeri Ia pe ala sfetnicii și scrie Da, da împărate Trimite-mi o soliei craierului Sina Grib. Și solieva va suna astfel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 Cine-ar putea să-mi deplinească asemenea dorință nebunească? Acest lucru putea să-l facă numai Argir, pe care l-ai tăiat l-ai răpus. Să-l întrebăm pe nepotul său, Anadam. El trebuie să știe ceva din ale său. Da, de sigur. Anadame, da? Nu spui nimic? Nu. Nu știu ce am putea face, Mariată. E îngrozitor. Nu, nu, nu. amna, dame, dame. Te-am ascultat și am răpus pe unchiul tău, care cu înțelepciunea lui putea acum să-mi și să scape țara de urgie. Mariată, dar în și nu cuva tu un sfat. Dar să nu-mi vorbești împotrivirea cu lâncile, că știu ce oaste puternic are farun. Mariată, dacă ar ghir, ar fi viu ți ar părea bine și l-a iertat dacă s-ar îmbrăci înainte? înainte. Oh, dacă ar fi cu putin să se învie Arghir, acum, nu numai că l-aș ierta, ci cu toată dragostea l-aș îmbrăci Și cel ce mi-ar aduce de mari daruri și cinste s-ar îmbrăci. Atunci, Maria, ta, aler, și până hmm? mâine l aduc viu Cum? înaintea ta pe Arghir. Oh. Maria, ta, sosește înțeleptul Arghiru. Arghir? Acesta să fie Arghir? Tu ești, bătrânule, Arghir? Eu sunt slăvit crai. Oh. dragul meu, unchi! Lasă, lasă, dame. Acum avem treburi mai însemnate cu craiul tău. Arghire!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 deocamdată poruncește să-mi aducă doi vulturi și doi șoimi de-ai măriei tale ca să-i învăț meșteșugul arhitecturii. Peste trei zile, Arghir se înfățișă la curtea împăratului Farun. Primisul Craiului sinagrip la înălțimea sa, împăratul Farun. Ia te uită pe cine-a trimis să dezlege șaladele împăratului! Adia se pe picioare, îi avântul dar mite să facă o cetată mare! De, un neputincios ca cine mi-a trimis-i la săm să-mi treaba! Împărate, cei ce se trimit să săvârșească lucruri atât de însemnate nu se numesc neputincioși, ci sol de pace. Bun, bine, bine. Cum te-ai gândit când poți construi o cetate de aer care să stei atârnată fără să se atingă de pământ? Eh! Am adus acești doi vulturi. Acești șoimi și pe copilul acesta. Oh, Un copil și cu el. El e starostele meșterilor care vor zidi cetatea, am văzut. Dar haideți, în curtea palatului.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 o poveste, dar ce... parcă ar fi coborul fermecat. Un copil zboară cu oareb de bulturi? Și ascultă ce strigă copilul împărate. Da-ți-ne cărămidă, da ne var, că și-ți meșterii șoi, fără lucru. Oooo! Oh! iată meșterii împărate, dar trimite-le cărămidă și var, ca să nu stea din lucru. Gata, bătrâne. M-ai învins, fă-i copilului să coboară, să nu pățească ceva. Da, m-ai învins. O țară cu un ca tine nu poate fi pierită. Da, dar tu nu ești banam. tu ești Aici ai gicit tu, Acum mă bucur că n-ai murit. Dute cu cinste din partea mea. Oh, Algire, văd că Farun te-a dăruit împărătește. E, dar eu te voi răslăti însutit pentru slujba săvârșită. Toate darurile câștigate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 și caute din adâncul fără fund scorbura prin care să ajungi din nou printre oameni om tu însuți